en vader ons wil ook volgens soos hierdie lied sê dat niks kan met u vergelijk nie en vader dan wonder ek ook sommer wat kan met u vergelijk wie kan met u vergelijk wat er koning kan staan wat er mag en vader u is dan vir ons Ons aanbid die volgend vader. En ons verklaar, daar is niemand so sê nie. Ons sê in die dienst in die naam van Jesus. Amen. Dankie, Peter. Thanks. Dankie vir Pw ook, hulle wat vir ons voorgegaan het met die lofprysing vir oogend. Het is so in, in pas met wat wat ek ook met julle wil deel vir oogend. As die mens kyk na al die woorde, jy weet, dan is dit so in lijn. Johan, wat begin het vir oogend. Ja, ek sê dit, maak opgewonder, dat jy weet dat die oude kom met die woord in je hart, en dan is daar soveel ouders wat dit bevestig. Dit is wat gemeente so lekker maak, jy weet, en waar mekaar kom. En uh, dat ons vry kan wees, en dat ons as een nieuwe generatie, jy weet, kan heers, en dis eindig waar ek volgende hele bykie wil deel ook, is die heerskapie wat binnen in ons is, weet wat ons geen bijdraaf voorgemaak het, maag, is dat ons in situasie staan vandag, waar ons kan heers, waar ons behoort heers, en moet heers, eindig wat, is eindig Godse hart vir ons, is eindig ons skeppingsdoel, is om te heers. Ek wil begin, nie weet, ek vang my op keer self, dat ek die gedachte hee daarvan, dat dat die ouwe mense, die ouwe mense, die vorige geslachte, het eindelijk een baie lekker leven gehad, in die sin van, dat hulle het nie al die moeilijkheid gehad, kun jy maar sê wat ons verdag het nie. Jy weet, as die mens gaan kyk na die situasie in ons land, jy weet, en ek, dit is my baie relevant, ding, jy weet, want, as jy kyk na Romeine 5 ook, en sê hy dat, Paulus daar, dat God in die skepping, met reik halfende aas om ophou vir die openbaar making van sy seens, van sy kinders. En ons is in hierdie situasie, ons is in hierdie wereld, en ek wil daarom, is het vir ons kritis belangrijk, dat hoe hanteer ons ons self binnen in hierdie opzet. Soos ek gesê het, ek het die idee gehad, dat het altyd makkeliker was vir die vorige ouwens. Hy het, het nie al die goed gehad, nie. as jy kyk na die reeks en verskydheid van nieuwe siektes en goed, wat elke dag na vore kom, jy kyk na die ekonomie en jy kyk na die situasie oorals over die, die globale insinking en na die recessies en jy kyk na die inflasie en jy kyk na rentekoerse en jy kyk na al die goede, dan lyk het so vir my asof ons in het spesifieke tyd lewe waar die goed bitter erg is. Jy weet, ons kyk na, selfs na die droogte situasie. Ek het uh, die week gehoor dat woensdag blijkbaar was die warmste dag wat nog aangeteken was in Suid-Afrika, in die geschiedenis van die weer, wat hulle weer goede opteken. So, dat is nou een nieuwe ding, jy weet. en as ek mooi daar aan weet dan, dan dan besef ek toch maar my hart, besef ek, jy weet, dat die goede kom met van die vroegste tyde af. Allemaal het door moeilike tyde gegaan, allemaal het omstandighede gehad, niemand was gevrywaar van omstandighede nie. As jy kyk na moorde, en jy kyk na Ach al die slechte goede die, ek wil nie, nie op dit die maar die negativiteit rondom omstandighede. Want dit is wat omstandighede gewoonlik doen. Hy bring negativiteit, hy bring slechte goed op ons pad. En dan sien ons dat allemaal is maar oor eeuwen lang geslachte een, was blootgestel geweest aan die goede. En ons is nie, dit is nie so'n unieke situasie in Zuid-Afrika, wat ons vandag het, en te sê maar ons is die kalprits, of ons is uitgesonder jy weet, om jy die goede blootgesteld te wees en al die goede nie. Ik denk as Confuses wat gesê het, jy weet, the more things change, the more they stay the same. Jy weet, so, hoe meer ons technologie krij en al jy die goede krij, wat, wat ons denk, ons verander die wereld, hoe meer blij die wereld myndelik die selfde. Maar, die goed was maar deel gewees, en ek kom achter, jy weet, dat soos my interaktie met mense, wanneer ons met mense praat, jylle oor het ook te ervaar, kry jy as, as sekere mense wat in hierdie situasie waarin ons opperuit, kry ons mense wat op een specifieke manier reageer op dit. Sommige mense, jy weet ek het uh, te doen gehad met iemand, dit is nou twee persoon wat ek so my die week raag geloep het, dat my sit so duidelijk gemaakt het, die uiteenlopende benaderings wat ons het door die lewe, Die ene nou sê, hy het groot geworden in een kerk systeem, en hy weet, is een ouwe garde, van die ouwe gardes, en hy weet, die die weesheid sê nou wil sê, hy kom uit die manheid. uit. En hy kom in die ouwe, en, en hy sê, wie en hy, hierdie, hierdie land is in die brand, en uh, hy sê hierdie droogtes. En sy opmerking is, is dat, hy denk, dis nou tyd dat God moet, moet opskutten dat God nou moet optreed, dat God nou plan moet maak, om, hierdie, om ons uit die situasie uit te kry. Dit is een, een ouwe man, dit is een ouwe wat weesheid poort hee, en dan praat hy hierdie goed. En dan kry ek, en loop ek anhou raak in die café, dan begin ons te gesels, en dan sien ek hierdie twee mense, is baie na by die omstandigheid, die sel alles. Dan kom hierdie ou na voren, met die 180 grade omkeer, van wat nou net, wat die anhou gesê het en hy kom na voor en hy sê, wie hoe geseend is ek, wie hoe geblesd is ek, ek het kost op die tafel, financieel, staan ons nie sterk nie, gaan het nie, jy weet, jy voor die wint, so wat ons wil heen nie, hy sê, maar ek ervaar, ek belewe, Godse Seen in my lewe, en ek sien dit raak, en ek kan sien hierdie vergenoegtheid by die ou, ongeacht van die omstandigheid, is al hierdie vergenoegtheid, En dan krij ons hierdie ander ou, die ander generatie, ek noem hulle die, die ouwe generatie, wat groe nog steeds groe, dat God moet, iwers moet God nou begin opbreid, en God moet nou optregen. Jy weet, wat ek sien is, dat ons krij die, en ek sta my recht, en ek praat van die ouwe generatie en die nieuwe generatie, dan bedoel ek nie, dat Jesus veroffering krijs net vir sekere ouwe was nie, dit nie wat ek sê nie, dit is vir allemaal. Maar daar is sekere ouwe wat nog in die ouwe generatie vast sit, En uh, ek noem die ouwe generatie, want dit is die ouwe wat nog gloe dat God nog goede moet doen. Hy gloe nog steeds dat, dat hy is, hy is nie waar hy moet wees in termen van sy redding en al hy goed nie. En ek wil het, Pieter, met volgens die slide opzit, Ternach ons ken dit, nie, waar ons die ouwe generatie en die nieuwe generatie met mekaar kan compare en kan opweeg. En, uh, Ach, ek wil hier te lang daarby stilstaan, ek dink oor die gemeente het ons al baie met die die goede doene gehad, maar mense, dit is hoe ek dit ervaar in die praktijk, hoe ek dit ervaar dat mense uit een sykere perspektief uitbegin, soms net praat oor goed. Jy dan kom ek achter, jy kom vinnig achter, hierdie ouwe is in die ouwe generatie, nou en van ons die ouwe af nie, maar wat ek sê is, dat hierdie ouwe is nog onder die bedekking, en hy glo nog steeds, jy weet, dat hy moet perform om te kan wees. Hy glo nog steeds, jy weet, dat God nog moet. Hy glo nog steeds, dat hy is een zonder, hy is vuil, en dit is Godse manier om mense te straf, hy goed goede wat so in ons land gebeur. En ek sien het, jy weet, die die ding van bekommeren is angstig uit vrees. Ek luister nou die ander dag na gesprek, oor, as die een van ander professor in Amerika wat die leesing gegeet in Brussels in België, baie leesing gegeet, spesifiek oor verlaubarheid, ek het gesoek na goede oor verlaubarheid, en hy kom toe op die oude gesprek af, en, uh, en hy vertel toe, dat hy werk vir Amerikaanse Weermacht, en hy, hy doen navorsing, dit is eindelijk sy studieveld, en hoe dat die regeringspropaganda gebruik, om mense bekommerig te maak, jy weet, sekere groepering as, hulle wel sekere groepering die wil maak, dan los hulle sekere niesberichte, en hulle sit het op die grootskerm, en hulle sit het oorafste waar mense dit kan hoor en sien. Onmiddellik sê hy, so, so draai jy die ou begin link, en het is maar so, dit is die vijand, een van die vijandse methodes ook, so die omstandigheid kom, en ons link ons aan ons raak, bekom het As die volgende stap is angstigheid, en die volgende een is vrees. Jy het so raai effect. En hy sê, dit is manier van, om mense in een positie te krijg, in een situasie te krijg, waar alle mense kan begin manipuleer. Sodra hy die ou gevang het, in sy gedachte wereld gevangen gehou, het, gevangen krij, rondom hy die aspekte, dan is die ou getrep, dan is gevang. Dit is skokkend nie, dat al mense uit is, om hierdie te van goed is te doen, en om mense getrep te krijg, want hy sê die effect daarvan is, As ons praat van consciousness, is met andere woorde om aangeskakeld te wees, om productief te wees, om helder te kan dink, om nou wakker te wees. Wordt eenvoudig net uitgeveer, want jou gedagtes is nou net by die aspekte. Bekommin is angstigheid, vreesachtigheid. Daar in die driehoek van goed beweeg jou sy gedagte en raak ook lam. En daar waars ons heerskap Die sê, ons praat over die heerskapie, vir ons praat van een nieuwe generatie heerskapie, wat ons van God ontvang het. Oké. Okay. Nou luister ek op die patina toe, en sê wat die hand van my gegeet word, gospel muziek. En dan kom hier woorde by my op van, wat hy sing, I am no longer a slave of fear, I am the son of God. Dit is so kostbaar, dat ons een nieuwe generatie, ons kan ons self een nieuwe generatie noem om rede ons nie meer een slaaf is van vrees nie. Ons is nie meer een slaaf van die goed wat ons al die jare gedink het is baie smaad en grand om dit te hee en om daar oor te praat en dit te koester en om het op te blaas. Ek vraag toe, jy weet myself, jy weet maar as ek as een nieuwe generatie regeer in die nieuwe heerskapie, dan vraag ek, jy weet, hoe krij ons het recht om te regeer? Hoe krij ons, hoe krij een mens, het recht om in omstandighede te regeer? Hoe krij ons het recht, als een nieuwe generatie, om in omstandighede te heers, heerskapie uit te oefen? Je weet, die antwoord is eindelijk so soe eenvoudig. Dit is eindelijk een natuurlijke ding. Dit behoort natuurlik te wees. Ons wat in die genade lewe van na die kruis, Jan het dit nou aandacht ook gesê, is as ons begin kyk na die Romeine 12 vers 2 wat sê dat ons, ons gedachte moet vernieuwe, dan sê hy, dit is onwettig. Want ons gedachte is behoort nie besoedel te gewees het van na 2000, van na die kruis af. Want die waarheid, die volle waarheid is aan ons is door Jezus Christus aan die kruis geopenbaar. In sy lewe daarna. Of so, dit is eindelijk ons keppingsdoel. Dit is hoekom God ons geskap het. Dit is hoekom hy ons gemaakt het. is om te heers. Om geen ander, om ander reden nie. Lewe in oorvloed te hee. Maar ons kan alleen ek lewe in oorvloed te as ons kan heers oor hierdie fysische wereld waarin ons lewe. Je weet, dan praat ons nie, ek, dan, je weet, ek doel, hoe heers ons in die vleeslike wereld. Ons heers in die vleeslijke wereld op die geestelijke vlak. Want die strijd wat ons strijd is nie gemuk tegen vlees en bloed nie. Maar is geestelik. Dit is waar die strijd is. Nee? Je weet, God skip die hemel en die aarde en die mens daarmee saam. En hy seen om met alles, met alles om sy heerskapie op aarde te wees. En ek wil nie, ons moet net vannacht geblik gooi, en dit is wat Jan ook gesê het vir oog, is wat van ons liedere ook vir ons uitgestupeld het vir oog, wat P.W. ook gebit het in sy gebed vir oog, niemand soos hy nie, dit is niemand soos God nie. Voordat ons in Jesaja kom, jy weet, dan wil ek nie die ons met vir oomlik gaan denk, jy weet, oor Godse skepingsvermoe. Want onthou, hy het ons geskep met die vermoe om te kan heersen. Kan daar twyfel by ons wees, oor Godse skepingsvermoe, om die mens te kan skep, om te kan heersen op die aarde? Kan ons daar in twyfel? Jy weet dan, Jesaja praat daarvan, hy sê, leef jylle oe op, kyk, kyk na die licht, kyk daarboe, kyk na die sterre. Jy weet, as ons praat van sterre, dan praat ons, dan begin ons in een ander taal praat praat met geoloog, praat met die oons wat met die sterre werk, ek wil net die sterre ding is een voorbeeld uithel vir ons, want het is so duidelijk, en jy saai ook, beskryf hy dit ook. As ons daar aan dink, nee, dan sien ons dat, die sterre krij ons, hulle praat van eiland heel alle, ook genoem sterre stelsels, wat ons nie kan, alles kan raak sien, maar ons, ons, kan, ons weet hulle is daar, Partij van hierdie sterre bevat biljoene sterre. Denke wiekje dan? Biljoene sterre. En wetenskapelike skat, dat daar omtrendte 100 miljard sterre is, het om vir julle idee te gee, wat waarmee maar in die hele is. Nou wil ek graag hier ons moet gaan lees, nou, kom ons gaan na die skrif toe, want dit is vir my nogal belangrik, jy weet, dat ons bykie kyk na, as ons praat van God, en ons praat van, dat hy alles is, ons praat daarvan, dat hy, jy weet, groot en machtig is, kom ons kyk een bykie na Jesaja 40, Jesaja 40, en ons lees daarvan vers 12, wie die waters, met die holte van sy hand afgemeet, en van die jumele, met een span die maat geneem en in drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met een weeg toestel en die hevels met een weegskal. Wie die geest van die Heere bestuur en as sy raadsman om onderrug? Met wie het hy raad gehou dat die om verstand so gee en om so leer aangaan die pad van die reg en om kennis so leer, en bekend maak die weg van die volledige inzicht, kyk die nazies is soos een druppel in die emmer, en soos een stoffie aan die weegskal, word hulle gereken, kyk, hy heeft die eilande op soos een stoffie, en die Libanon is nie genoeg om brandhout, en sy wil nie genoeg as brandoffer nie, al die nazies is voor hom as niks, en nietigheid word hulle by hom gereken, by wie wil hulle God dan vergelyk, of wat er gelijkenis naas om stel, die ambagsman giet een beeld, en die goudsmet trakt dit oor met goud, en smelt silber ketthangs. Wie te arm is versoest of vergave, kies een stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom een kinsvaardige ambagsman om een beeld op te rug, wie dan wat nie wankel nie. Weet jylle nie, hoor jylle nie, is jylle nie aan die begin af bekend gemaakt nie het jylle nie op die fondamente van die aarde gelet nie. Hy sit bood die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is so springkane. Hy span die hemel uit soos een din doek, en spreid het uit soos een tent om in te woon. Hy maak die voorse tot nie, die Jesus die aarde verander hy in netigheid. Skaars is hulle geklant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle saam in die grond, of hy blaas op hulle, so dat hulle verdore en die storm voel hulle weg soos een stoppel. By wie sal julle dan my vergelijk, dat ek net so kan wees, sê die heilige. Slaan julle oor op in die hoogte, en kyk, weet hierdie dinge geskapen? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal, hy roep hulle allemaal by die naam, vanweer die grootheid van die krachte, en omdat hy sterk van vermoe is, dan word nie een gemist nie. Ek wil nie die laatste skrif, vers 26, slaan jylle oor op na die hoogte sien kyk. Jy weet as ons, jylle ken allemaal salt, het is die teleskoop by Sutherland, jylle het al gehoor van hom. Jy weet as ou na die teleskoop kan gebruik, en jy kan nou in die licht opkyk, en jy kan nou na die sterbe gaan kyk. Die raiding is ongelooflik sterk. Jy kan een kersflammekie, kan jy op die maan waarneem, so akkiraat, en so ver kan hulle sien, met hy dan, nou sê hy, slaan jylle oog op, op, na die hoogte, en kyk, en dan skryf hy ek so met en gebruik tot die sal teleskoop, as jy wil, ongelukkig, sal jy nie ees 10%, met die sal teleskoop, nie ees 10%, van die waarneembare in die hele alraak sien nie. Wie het hierdie dinge geskapen? Hy laat hulle leeskare uittrek volgens getal, vers 26. Hy roep hulle allemaal saam by die naam, wie die grootheid van kracht en omdat hy sterk van vermoe is. Hy sê, en daai laatste is my so kostbaar, hy sê, daar word nie een gemis nie. Daar word nie een gemis nie. Bestaan ons dit? By God sy waarneeming want hy waarneem nie my alles waar en hy mis niks jy weet dit is ook om sê dat hy nie haar van ons hoof sal val of sal weet nie God is bewis van amal God is bewis van alles ek weet ons het nie vermoe om dit te verstaan en te begrijp nie as ons kyk na die sterre himmel van die miljarde sterre, met miljarde stelsels, hoe ver dit is, en dan sê God self, want hy het selfie gepraat, en sê hy mis niks, want hy waarneem, met sy nie enkele jy nie. Daai creator, daai skepper nie, het ons gemaak met die vermoe om te eers, Twyfel ons aan ons vermoe om te heers ons. As dit hy is, wat ons die vermoe gee. Jullie ken die verhaal van die schepping, van wat daarna gebeur het. So, met, wat Adam en Eva betref in die begin, is hulle volkome, want hoe die omstandighede waar hulle in het, en gewerk het, en geopperuit het, was absoluut volmaak gewees. Hulle het absoluut geheers, daar waar hulle was. En ons weet wat hulle gebeur het, ek gaan nie daarop in nie, wat ek dit wil, ons moet nou verder gaan kyk, want hoe die eerskapie is verloor gegaan, vir die mens, daar nie, na die sondeval. En dan kom ons na Jesaja toe, en dan profiteer Jesaja in Jesaja 9, Ek wil die ons met Goudana ook kyk, want het is vir my belangrijk om te sien waar ons heerskapie vanaan kom. Dat God ons gemaakt het daarmee, dit is een maar ons het weet ook dat het verval het, as gevolg van die sonde, wat die mens die heerskapie geappliqueer het in die vijand, en dan is daar koninkrijke wat sou kom. Nee? Dan is daar wat sou kom, en heerskapie wat op aarde sou wees. Maar dan kom Jesaja, Je saai in 9 vers 1. Daar is al so paar verse wat ek wil lees. Hy sê, hierdie ding, want nie langer sal het donker wees daar waar benauwdheid is nie. Hy sê, dit klink soos omstandighede. Daai donker en benauwdheid klink soos omstandighede. Hy sê in die eerste tyd het uit die land Sibulon In die land Naftali in verachting gebring. In die laaste tyd bring hy tot eer die weg, na die see, die oorkant van die Ordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het een groot licht gesien. Die wat woon in die land van die doodskareweer, oor hylle het een lig geskyn. Hier die is menne vullig, hylle groot gemaakt, hylle is vrolik voor die aangezicht, soos iemand vrolik is in die oestheid, soos iemand juig as die buik verdeel word. Want die heek wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drijver, het jy verbreek. Dit klink soos omstandigheden. Het jy verbreek soos op die dag van Miriam. Want elke soldaat is wat daar weggestap met gedreen, en die kleed wat in bloedgerol is, dient tot verbranding, het prooi van die vier. En dan vers 6, Want een kind is vir ons gebore, een sien is aan ons gegee, en Die Heerskapie is op sy skouwer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevoors. Ons het gesing van die vredevoors volgend. Tot vermedering van die Heerskapie en tot vrede sonder einde op die troon van David en oor sy koninkrijk, om dit te bevestig en dit te versterk die recht en deurgerechtigheid van nou af tot in eeuwigheid. En waar kom het vanaan? Dit die eiweer van die Heere wat het gedoen het, nee? en dan wil ek so paar hoofstukke bybelboeken skiep, en dan wil ons kyk na Daniel ook, as jy Daniel gaan deel is, dan sê nie sien hoeveel keer praat hy van heerskapie, en die gezigte wat Daniel gesien het, en die connecties met heerskapie, en dan kom bevestig Daniel ook die boodskap, want nou wat Daniel gesien het, dan in Daniel 7, jylle kan dit gerust gaan lees, Daniel 7, in die jaar van Belsassar, die koning van Babel, het Daniel het droomgezicht gesien. Dit is Daniel 7 vers 1. Het die gezichte van sy hoof op sy bed, toe hy die droom opskrywe, die hoofzaak vertel. Daniel het gespreek en gesê, ek het in die nacht in my gezicht gesien, en kyk, die vier winde van die himmel, het groot sien in die beroering gebring. En vier groe dieren het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. En dan die, beskryf hy, die, die, die gezicht wat hy gesien het, die dieren, was die leeuwe, beren, leipaard, en dan een vreselike geweldige dier, met ijster tanden. Dit is die beeld wat hy gekry het. En dan kom ek, en dan skiep ek so paar vers, dan wil ek ons met kom by vers 13. Daniel 7 vers 13 en hy sê en ek het gesien in die nagezichte en kyk met die wolke van die jimmel het een gekom soos die sien van die mens en hy het gekom tot by die van vanda en hy het om nader gebring voor hom vers 14 en aan hom sien van die mens is gegee heerskap hy en eer en koningskap en al die volke en nasies en taal het om vereer, sy heerskapie, sy eeuwige heerskapie, wat nie sal vergaan heen, en sy koninkryk, een wat nie vernietig sal word nie. En sien, dat 550 jaar voor Christus sal en nog langer na, Jes na Jesaja sy tyd, en as jy nog vooring te gaan na David toe, en jy nog vooring te gaan in Genesis, uh, jy weet, die breek van die brood, Je weet, as jy gaan kyk na die hele, is dit alles een verwijsing na die van wat gaan kom. Die nieuwe heerskapie. Nee? Die heerskapie waarin ek en jy deel is van, sal kom. En dan bevestig Jesus, want nou, as jy kyk na die evangelies, nee, dan verwijs Jesus na homself as die sien van die mens. En hy doen dit meer dan 70 keer in die evangelies. Verwijs hy na homself as die sien van die mens een okay, so, bevestiging uit Daniel uit die seen van die mens wat sal kom en wat gekroon gaan wees word met wat gekroon is met die heerskap uit, een nieuwe heerskap uit so as jy gaan kijk na Daniel en praat van die vier dieren en dan is het vier koninkrijke en die vier koninkrijke loop allemaal uit in Jesus Christus as so, jy mooi gaan lees daar En dan kom ons naar die nieuwe testament toe. Ek wil julle maar net so doorvat, hoe die heerskapie geloop het, met die hoofmomente. Dan kom ons bij Paulus, wat in Romeine 5 vers 17, na die bekende Romeine 5 17. Want as ten gevolge van die misdaad van een, die dood, geheers het, dier die een, veel meer sal hulle, wat die oorvloed van die gerechtigheid ontvang, in die lewe heers, dier een, namelijk Jesus Christus. Kom ons in die Nieuwe Testament. Dan wil ek ook, he, ons moet gaan kyk na die feestheers. Sjo, dit is een kostbare skrif hierdie. As ons om in die context lees van Heerskapie, hierdie, die 1 af van vers 15 af, dan besef ou, waar is die gesag, waar is die Heerskapie gevestig? Ja, Daarom, in versies 1, 15, van wat ek gehoor het van die geloof, skryf Paulus hier in die Heere Jesus Christus onder jylle en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir jylle te dank as ek aan jylle in my gebede dank nie. Hy sê dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die heiligheid, aan jylle die geest, luister mooi, aan jylle die geest van weisheid en openbare en kennis van hom mag geën een verlichte oor van jylle verstand sy, so dat jylle kan weet, wat die hoop van sy roeping, en wat die reikdom van die helikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, die erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is, vir ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterkte. wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom in die door opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand, in die hemel die een wat die gesag wat die heerskapie op hom geneem het boel alle overheid en mag, en kracht en heerskapie en elke naam wat genoem word nie alleen in die wereld die man ook vir die toekomstige nie weet daarom sê ek nie is dat die heerskapie van God dier sy seen wat binnen in ons is vir altyd relevant sal wees. Daar gaan nie een tyd kom, waar hy die gesag, hy die heerskapie, wat hy in ons geplant het, dier sy sien en sy geest, in ons, dat dit op een stadium gaan kom, in die bestaan van die wereld, dat dit irrelevant is. Dit sal relevant wees, want hy sê, maar ook in die toekomstige. Nou die vraag, sal daar dan droogtes kom, sal daar dan Kan ons dan sê die land brand? Sal ons dan kan sê weer dat hierdie goede vir ons te veel raak? Sal ons dat by een punt kan kom waar ons hierdie uitsprake maak? Want al is die eise hoe groot in ons. Al is die eise hoe groot daar buiten. Al is die omstandig hierdie hoe daar buiten. Dit sal nooit die heerskapie wat binnen in ons is oorskry nie sal nooit groter wees as dit nie. Vers 22, en hy weet alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof boe alle dinge, aan die gemeente gegeen, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles, en allemaal vervul. Kijk, sien dat, dis, ons is nie uitgesluit nie, dit is nie, dat Heerskapie versekere ouwens is nie, Dit is vir ons allemaal. Dit is die heerskapie wat ons van praat van die nieuwe generatie. Die heerskapie van die nieuwe generatie. En ouwens, ek, ek wil jylle aanraai, nee. ek gaan lees bykeer, da, die bekeer daar, Eversie is 15 tot 23 en lees om, en lees om, en maal om in jou kop. Laat die penny drop en laat ons, laat ons sal snap, nie. Je weet hoe, God ons toegeris het en hoe ons geseen het met met die oorvloed nie met om net maar te paas nie, of om onzeker te wees nie. hy het ons geseen so ons kan seker wees jy weet, ek vind net dat God ons wil opvat soos op een vleels van een arend neem en ons wil opvat, want dit is wat die Heerskapie beteken, om ons te vat tot boek aan die goed. Daar al geen van die goed is wat, wat die effect sal kan hy op ons nie. Dit is die ideaal, dit die droom, dit is Godse droom vir ons. Is dat om op sy vlaerke te kom. Jy weet wat, en arend is, jy weet waar die arende is, ek sien baie die visarende al my, my, die wind so weer al boe en ek sien hoe hulle daar ons draai en dacht ek, weet, dit is precies wat God ons wil Ver Verboe wat ons kan bid of dink. Verboe wat, wat ons ooit kan vraag. Jy weet, en as ons praat van verlichte oor van ons verstand, dan bedoel ons dit, dan bedoel God dit sê ek, nie, dat ons sal sien, as omstandig hier in die goede kom, wat ons sal sien, maar, weet soos, ek denk as Johan, wat so terug op die kronieke gepraat het, van Ilya, wat, een van sy dienaars, wat gekyk het by die venster uit, en gesien het daar buiten, staan hierdie skare van mense, wat optrek, om om te gevangen te neem, en dan, uh, sê vir me, nee, man, jy sien nie, jy sien verkeerd, jy sien verkeerd, en dis wat God, wil hee ons, om die lichte oor van ons verstand te kan heen, is om wanneer die goed goede te kom, he, wat het ons anders te sien. Ons, ons sien nie die omstandigheid nie. He. Het nie dat ons ons kop in een volstreis type gaat druk en daar te van mentaliteit het. Die nie glad nie. Maar het omdat daar so zekerheid is, omdat daar so'n groot vrede is, omdat daar so'n groot jy weet, liefde in ons harte is, dat dit het nie vir ons saak maak nie. Ek wil hy ons moet gaan kyk na, en die woord kom ook my op, jy weet, Jan het al die begin van die jara van gepraat van die juk, die woord praat van die juk, nou as ek na die juk kyk, en ek het het net ook toe ons gelees het daar, een van die skrifte wat ons gelees het net, het ons ook gepraat van die juk as omstandighede, die juk is een las, wat is soos ek het sien, een ding wat zwaar op oudse gemoed le, wat tyd en aandacht vat van jou, ek sê altyd ook, jy weet, as ou, en ek kijk weer naar die wereldbeke rapie ook, als een ouw wil over wen rapie speel, dan moet jy die bal besit, wegkryf van die ouwens af. Jy moet vir hulle geen tijd gee nie, en dan moet geen ruimte wees waar hulle kan speel nie. As jy daar die drie goed van die rapie span al wegvat, dan is dit een walk-over. Jy sien, en uh, dit is my so ook in die geestwereld, jy weet, dat as die vijand ons gedagtes kan begin besit kry, dan is ons eindelijk een walk-over dan is ons een walk-over. So, die, die las van omstandighed is vernietig. Daar is het vernietig, aan die kruis. So, en ek wil hee ons met Jeremia 30, Johanne daar gelees ook uit Jeremia uit, Jeremia 30 vers 8, hy sê, en op die dag spreek die heren van die leeskare, sal ek, is nou God wat hy praat, hy sê ek, sal sy juk, dis die omstandighede sy juk, verbreek van jou nek af, en jou strop een stikkend ruk, hy sê, en die vreemdes, is wie omstandighede is, wat op ons pad kom, sal jou nie meer dienstbaar maak nie, wat bedoel ons met dienstbaar baan, sal jou nie meer die slaaf maak nie, met andere woorde, jy sal nie meer het slaaf van die omstandighede wees nie, Dit wat hy hier so sê. 10, 27. In Jesaja praat hy by die celle, Jesaja 10 vers 27. En in die dag sal sy omstandighede, sy las afgluif van jou skouwer, en sy omstandighede, die juk, en die las van omstandighede, sal tot niet raak vanweer die vettigheid, skrif het Jan begin van die jaar vir ons gegeven sal dit tot niet raak van wie wat sal dit tot niet raak van wie die vettingsheid. Mense, en dis die boodskap volgend, is dat omstandighede wat vir eeuwenlang daar is en wat vir altyd daar sal wees, ons gaan dit nie wegredeneer nie. Sal afgelei. Dis wat God sê, sal afgelei van wie wat, van wie vettingsheid. En wat is die vettingsheid? het ons gehoor ook hierdie jaar is die heilige gees die salwing van die heilige gees die salwing van die heilige gees en dis die geheim van die heerskappy ouens en dis hoekom as ek nou Jan se ek die woord ek het nou twee sonnaar wat ek op Pretoria gewerk het wat ek nie was nie maar as ek onthou wat voorheen gesê is, is hysoet het gegaan oor die oor gemeente weet julle oor die salving, die vloeie van salving, die vloei van gees in die gemeente. En jy weet, akkumulatief, en die geheim van, om een ommekeer te bring, die geheim van, om een verskil te maak, die geheim van heerskapheid, lees juist daarin, oor hierdie gesalmentelijke, collectieve salving, gees, van God. Daardoor sê ek nie, dat een ou nie belangrijk is nie. Sta my reg, maar die ding gaan ouwens, is dat die skeping, daarbuiten, sien met regealsing uit, hou alsing op, vir die openbaarmaking, van die kinders van God. Collectief, in die gemeente, dit is Godse hart. Maar dit begin, met jalk een van ons. Met die verhouding, met die pad, om saam te loop want jy sien sonder die geest sonder Godse geest die heilige geest kan ek ons nie, het ek geen inpak op omstandighede nie het ek geen inpak nie praat ek saam met omstandighede beklui ek teen omstandighede maar hy het ons gegeer die geest die salving van die geest die heilige geest, wat ons in die volle waarheid leid, wat vir ons die trooster is, wat vir ons die hele woord van gerechtigheid oopmaak in ons harte, en ons gemoed oopmaak, en ons opvat op vleels van arende, dis hoe Godse werk. werkt. is sy missie met ons, om ons uit te vat, hoe het. Ons het net al gesing van die sterk toering. David praat af van, hy sê, want jy het een toevlug van my gewoord, as ons kyk na die nieuwe generatie, en ons kyk na die nieuwe heerskapie, dan is dit die woord, hy vir my een toevlug geword, sterk toerim tegen my omstandighede, hy sien, ek het vertrouwe daaran, ek het vrede daaran, want ek weet, ek weet, ek weet, daar is niks wat by dit kom nie, spreek praat ook al van, hy sê die naam van die Heere is een sterk toerim, die rechtverdige hardloop daarin, om wat te doen, om beskit te word, jy weet in die middel van die dorpies, daartijd, was hy die toering geweest. boe op het was die dak, en dan het hy die deur gehad in die onderkant, en dan die deur het die schrendel gehad, wat kon sluit, en as die moeilijkheid kom in die dorpie, as die omstandighede kom, dan hardloop die ouwens daarin, hulle sluit die deur achter hulle toe, en hulle gaan sit heel boe op die dak, niemand kan daar wat uitkomen, Dis waar die sterk toren vandaan kom. Nou sê hy my naam is een sterk toren. Heerskap hy, my naam heerskap sterk toren. Ek wil afsluit en ek wil net sê ouens, kyk uit. Wees nugter en waaksaam. Dat ons nie getrap raak in en deur omstandighede nie. Dis maar eintlik my hart ook, jy weet hy praat in 2 Timotheus daarvan, wat hy sê, en ek het daar oor gepraat, al so, ruk terug, niemand wat een krijgsman is, wikkel hom in die werkzaamhede van die levensonderhoud nie, so hy die een kan behaag, wat hom vir die dienst gewerf het nie, jy weet, God het ons geskep, ons skeppingsdoel, is om te heers, nou sê hy in Timotheus, waar hy sê, hy so betrokken raak, met die werkzaamhede van die levensonderhoud, want dis gewoonlik waar die omstandighede ons kom vat, en ons tekort te begin raak sien, en nou ewerskielik is ons in ons mind, is ons getrep in die omstandighede. Jy sien, ons sê te kese om getrep te raak in omstandighede. Ons is gekreid, ons is skippingsdoel is om te heers. Niemand gaan soek om ons die slechte omstandighede neem. Dit is onvermiddelike deel van ons. Ons het wel een kese, nie, oor wat ons gaan doen, as het opduik. En ek bedoel, in Zuid-Afrika, denk ek, weer is in enig ander land in die wereld, het ons genoeg geleentere, om by hierdie punt te kom, waar ons een kese kan maak, en te sê, jy weet, hierdie omstandigheid, hierdie ding, wat nou weer sy kop uitsteek, is nou weer die geweld van studenter, is nou weer hierdie ding, en daai ding, wat sy kop uitsteek. Oens, ek bemoedig jylle man net, jy weet, is om my hart rechtig om, is, ons het die geleentheid om te oefen, om die kieses te maak, en te sê, ek kies nie die pad nie. Ek kies om te heers oor die omstandigheid. Ek kies nie om te reageer, soos die ou generatie nie. Want dis wat die ou generatie doen. Die ou generatie wil reageer. Ons is oor dit. Ons het die gesag, en daarom kan ons het spreek, hy sê, die naam van die Heere is een sterk toering, vir die rechtverdige om daar in taart loop. As die omstandigheid kom, is sy naam daar. Psalm 103, vers 5, het ek hier geskrywe, is so typische kenmerk van die nieuwe generatie, is dat sy siel is versadig met die goeie, en hy sê, sy jeug is niet soos die van een arend. En dan kom Paulus, en dan ons die tip, in 2 Timotees 3 vers 14, geef ons hierdie wink, hy sê, maar jy bly by wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, dit is die gedeelte van die stelling wat Paulus maak, hy sê, bly by wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, want, sê, jy weet van wie het jy dit geleer, nie van Jan nie, nie van my nie, nie van een ander broer nie, of een sissie nie, maar jy het geleerd van die heilige geest, die ene wat die gesag, die autoriteit, die die wat binnen in ons is. Jy sê dis wat ons wil wees, dis wat God ons wil hee, is om by daai punt te kom, waar ons nie twyfel oor ons heerskapie nie. En dat jy van kleins af die heilige skrifte waarheid ken, wat jou wees kan maak, tot zaligheid die, die geloof in Christus. Want die hele skrif is door God ingegewe, En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot rechtwijsing, tot onderwijsing en die gerechtigheid. En dan vers 17, so die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegeris. Jy sien, dis die wat Paulus ons gee, so ons volkome toegeris kan wees. As die omstandigheid kom, as die dinge kom, dat ons volkome toegeris kan wees. En ons as een nieuwe generatie ons, is volkome toegeris. Ons het nog nie die, al die skills nie. Ons het nog nie al die skills nie. Jy weet ek, ek lees ook, na die ander dag lees ek die ding oor competency. Die vlakke van competency. Ons praat van a unconscious incompetency. Dis ou wat nie weet, hy is, hy is stupid nie. Ek verstaan jy? Ek bedoel dit nou nie leer nie. Dan kry jy a conscious incompetency. Dis wanne ek erken wat ek weet nie. Sorry jongens, ek weet nie. En dan krijg jy weer conscience competency. Dis wat jy weet, en dis waar ons inkom, ons is competent, en die geest is ons competent. Hy het ons volkome toegeris. Maar hy wil hy ons met die volgendes vlak van competentie bereik, is namelijk een unconscious competentie. Het beteken dat as die ding gebeur, dan reageer jy automatisch, sonder dat jy eerst dink alweer, dis wie jy is, so met andere woorde, jy hoef net te wees, staan jy, unconscious, competentie, dit is wat God ons wil hee, met ons vaardighede, om te kan heers, want ons is toegeris, ons moet net vaardig raak dan, en soos ek sê, in die land van ons, het ons geleentheid om te oefen, en te oefen, om te oefen, om te oefen, so dat ons lateran dit automatisch, nie weet, kan regeer oor goede wat nie veronderstel is om te gebeur nie, wat onwettig is. Ok, so ek sê in my jy, met dit om te ervaar, nie weet, wat het is, en om meer en meer in, in plek te kom, so, so Piet sê, ons, ons is allemaal onder construction, en het is so, ons is onder construction, wanneer het kom by vaardighede, rondom Heerskapie. Ons het nog nie al die vaardigheid. Gebruik die geleentheid en kom ons oefen het. Ok, kom ons maak die oor. Vader, dankie vir die ochend en die waarheid, jyre, wat jy met ons breek vir ochend, heren. Oopmaak die woord. Ons staan verstom ons, jyre, ons het nie woorde om dit te beskryf, jyre, hoe groot die is, ten opzichte van, heren, van liefde, ten opzichte van weisheid, ten opzichte van kennis, ten opzichte van alles, nie, vader. Ons het nie woorde om dit te beskryf. Nie. Al wat ons weet, heren, is dat hy het ons gemaakt, hy is ons skepper, en ons weet, heren, dat hy ons toegeris het, door hy sien, het hy ons toegeris, om in hy die leven te kan heersen. Heere, en daarvoor eer ons die volgende Daarvoor dank ons, Heere. Dankie vir die naam, wat een sterk toering is. Dankie vir die naam, wat boe elke naam is, Heere. Boe elke ander naam, ander termologie, ander beskrywing van iets. Die naam is groter as dit, Vader. Die is verhewe, is verhewe, hoe alles, en hoe almal, tot in eeuwigheid, daarom is u, u heerskapie, binnen ons, relevant, en daarom, my is het vir ons, so eer, heren, om dit te kan hee, en dit te kan beleef ook, heren, en dit is ons droom in ons hart ook, heren, om, om meer en meer en meer, te kom by een punt, waar hy die paar keer oorloop en waar ons hy die heerskapie in actie sien, in werking sien in ons eie levens vader. Heren, dan denk ons aan, hoe gaan het wees in die gemeente? Hoe sal het wees in die gemeente? Wat sy inpak kan ons gemeente hee, vader, in Suid-Afrika, is dit die geval is, heren? Ons sien u daarna, nou, heren, en ons eerie vir u geduld en vir u hart, heren, dat u nie na ons foute te kyk nie. En vir u eerlijkheid, heren, wat groter is en mooier is as die blinkste deelman, vader. In naam van Jezus bid ons dit, amen. Goed, julle, ek weet nie of daar een van julle is wat ietsie wil bijgevoeg het nie, of wat uh, beleef het nie, woord beleef het nie, asjeblief, Christien. Ek beloof, ek gaan net een versie lees, hallo jylle. Hey. Ek het, um, net om aan te sluit by wat André gesê, ek lees gister in Handelingen 9, waar die Heere van Ananias sê om na Saulus toe te gaan, om sy oor te open, maar waar hy nou skrikkerig is vir dit. En dan sê die Heere van hom in Handelingen 9 vers 15, maar die Heere sê vir hom, Gaan, want is vir my een uitverkore werktuig om my naam te draan, voor nazies en konings en die kinders van Israel. Dit sluit my so mooi aan by wat jy gesê het nou en dan, as jylle dit nou lees in die King James sê, But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. En ek lees, ek sien, ek in eerste gebed miskryes hoe woord in Engels sien, maar daar is een woord, Vessel. Ek weet of jy dit hier so uitspreek nie, in Engels ook V-A-S-S-A-L. En dit beteken leenman of dienaar of knig of slaaf. Maar die woord wat die Heere gebruik het is wesel, die V-E-S-S-A-L, -E wat ons allemaal ken. En as mys net weer mooi kan hoor wat dit alles is, dit is vat of een kruik of een vles of een houwer, of 'n bevatter, of 'n vaartuig, of 'n kanaal, en hierdie ene wereld nabij is dit aan ons een bloedvat. So nabij is die potentiaal waarmee die heren ons toegerist het, elkeen van ons om hom te bevat en sy naam uit te dra. Dankie, weet nie of daar nog iemand is nie? Ok, dan kan ons maar lekker thee gaan drink, en uh, uh, gesênde week vir julle allemaal weer, dankie.